Ну, Віктор, звісно, падлюка. А Валентина? Мало не ридає, мов за рідним братом. Віталію Сергійовичу, я знаю, тільки ви можете виручити. Ні в кого іншого на це не вистачить розуму. Я, я не знаю, як вам віддячити, але зробіть це. Ще трохи, і вона запропонує плату. Мало не заскрипів зубами тонко. Цього ще бракувало, чорт забирай. Гаразд. «Слухайте уважно. Значить так. Негайно готуйте документи. Куди везли спирт? Кому? З якою метою? Всі накладні, путівки, все, що треба, щоб комар носа?» «В журналі не забудьте зареєструвати. Шукайте необхідних людей. Підіймайте з ліжка, платіть. Але до ранку всі папери мають свідчити про законність перевезення сировини. Тоді вашому Вікторові чорму обминути вдасться». «Можливо, вдасться. Точно, обіцяє тільки прокурор». Дасте йому догану, Маркіяне Антоновичу, за погане виконання службових обов'язків, за халатність, за невчасну доставку, за ну, самі придумайте за що та й по всьому. Правда, на вашому місці я б з роботи вигнав». «Я на своєму місці також», – зітхнув Маркіян. «Перегрів змію на грудях, так це називається». «Нічого, потім я з ним, з нагідником, розберусь, але ж не хочеться, щоб посадили. Жінка ж у чорта, син росте». «Як він буде без тата?» «От натворив, дітько, от накоїв!» Валентина гостро глянула на Маркіяна. «От нехай би зараз жінка і їздила. Мабуть, спить собі спокійненько, і поняття немає, що майже вдова. вдова». Із невластивою її загалом неприязню процідила крізь зуби Валя. «То давай зателефонуємо. Нехай побігає разом із нами і гроші привезе. Не думаю, що ця війна обійдеться малою кров'ю». «Я серйозно, Валю, Жанна дружина. Вона мусить, принаймні, знати». «Нічого вона не мусить», – уперлася чомусь Валентина. «Обійдемось без неї. Чудово обійдемось». Валя зовсім забула про присутність Тинкова, про його керівну і спрямовуючу роль у цій, з дозволу сказати, військовій операції. Думала лише про те, що Віктор зараз у камері. Його допитують, можливо, навіть б'ють. Страхіття із фільмів про гестапо – Переплелись у раптовому, вирваному зі сну мозку зі страхіттями фільмів про НКВД. Та й про сучасну міліцію розповідають чимало жахливих історій. Ні, вони справжні друзі. Вони врятують Віктора, чого б це їм не коштувало. І ця мокра курка Жанна тут ні до чого, дружина. Теж мені, дружина, бойова подруга. Вже потім, коли все налагодиться, Віктор нарешті розбереться, хто йому справжній друг, а хто... Віктор зрозуміє, що це вона, Валентина, а не хтось інший, визволила його з тюрми. Вона, Валентина, врятувала, виручила, відвела біду. Аж тоді він усвідомить, що саме вона. І аж тоді він зробить остаточний вибір. Ця ніч виявилась довгою-довгою. Коли потім Валентина з Маркіяном пробували проаналізувати свої дії – Перелічити телефонні дзвінки, кілометри, накручені на спідометри, шалено гонитво нічними дорогами, заспані обличчя людей, піднятих посеред ночі, їм аж не вірилось, що усе це могло вміститись в одну коротку із тих найкоротших році ночей. Серед усіх доріг Тернопілля, яка і так не належить до регіонів із ідеальним покриттям асфальтівок, Валентині трапились, мабуть, найзанедбаніші з аварійних. Уночі на незнайомій трасі, виписуючи карколомні зигзаги між ямами та вибоїнами, вона дивом не опинилась у куйветі, обминаючи якусь запізнілу парочку, що заблукала, повна почуттів, десь між небом і землею, і завмерла у нескінченому поцілунку мало не посеред вузької шосейки. Навіть відчайдушний сигнал клаксона, людоньки, вступіться з дороги. Не проник у простіл між двома злитими в єдину душами і не утвори між ними шпарки. Валентина різко викрутила кермо, вкусила лівими колесами узбічя, на щастя, сухе, лайнулась стиха, вишпитила себе, чого лайнулась. Сама така, коли у них з Віктором заходить час гону, до всього навколишнього їм не менш байдуже. А лаятись не можна, лаятись гріх. Щойно почала світлішати душею, і знову бандитські перегони на випередки із тюремною камерою, знову підполковники на випередки із прокурорами, знову її затяти. Я йому доведу. На випередки із виваженим.